Jag räknar, tänk om... tänk att den som var där ändå Jag räknar ut 2029 Då går jag pension Sommaren 2029 Oj. Men då är det säkert ändrade regler Som man måste ja. jobba till man blir 76 ja. Risken finns Det var någon Någon som, som jobbar som Eller som har gått ner i tid Som jobbar fyra dagar i veckan Och då jobbar han Måndag, tisdag, onsdag, torsdag och sen ledde fredag, lördag, söndag, måndag. Så nästa vecka är en ledig, börjar en ledig. Måndag så att det blir fyra dagar ledigt. Det känner jag igen. Det de sagt det att ja, det. är bra schema. Ja. En, en grej också på om man tar semester. Ja. Så var det någon vart jobb tror jag som tog jobba måndag till torsdag sen gick man på semester. Mm. Då är det kort vecka när de går semester sen när de börjar så börjar de på torsdag Eller torsdag och fredag Så ska jag göra i sommar faktiskt det är smart kort Från första juli ska jag ha det från onsdag Och så sen tillbaka tre, tre veckor senare ja. Mitt i veckan Så blir det två korta veckor Det är fantastiskt, snack om att lura sig själv <laughs> ja. Lura sig själv på ja. ett bra sätt Just att slippa söndagsångesten bara. Ja, man får flytta dagen. Det kan bli en onsdagsångest. <laughs> ja, men, men jag... det, det må ha hänt. Då har man ändå en kort vecka. Jo. Jämfört med, oj nu börjar dra igång med fem, veck fem dagar. Å andra sidan är det lilla lördagen då. <laughs> <Så att laughs> ja. Ja, det finns. För- och nackdelar. Nu är ju 65-an. Om vi ska gå in i den på 66-an. Det blir en, en utflykspod, igen. Ja... Vi får se vad det blir. Mm. Eventuellt. Chanserna finns. Ch chanserna finns. Eh, vi har aldrig gjort en podd i den staden. Nej. Mm. Mm. Du får nästan sätta upp en världskarta här. Så bara sätta nåla på varje ställe vi mm. gör podd. e kan mm. det bli. Mm. Mm. Men jag vet inte. Ska det bli hela podden eller? Tycker du? Ska, vill du rama in vad vara med? Och... Nej, det behöver inte vara. Nej. Vi får se. Vi får se vad vi får för material. Jag kan inte lova någonting. Men... Eh, Någonting blir säkert. Men eh, jag tror ändå att det att du får klippa ner ganska rejält för att få, ja. för att få det till inom det här en Ja, programmen. Det tror jag. Men eh, ja, 66 kan bli lite annorlunda. Mm. Är det första som inte du är med på i så fall? Det är det nog. Det är en del på tiden. <laughs> Nej, kommer ju att havra då? då är det noll listningen. Mm. <laughs> Nej, en i alla fall. Jag du. kommer med att lyssna. Ja, okay. Och jag brukar, börja, jag brukar aldrig lyssna klart utan jag lyssna på halva så att jag kanske inte får det. Har du stått ha på? Ah, börja. Eller in, inte hela. Ah, börja. Eller halva. Mm. Inte hela. Uh, jag hade en liten grej här om folk som inte hälsar. Har jag haft det någon gång. Nej. Särskilt i, i, i skolans värld så är det. Ju, smala korridorer så träffar man en vuxen och så kan det ju en del gå att man hälsar inte. Jaha, så. Okay. Och så är det är jättekonstigt, så fort man, träffas, man ser en vuxen i skolans korridor så, så brukar jag hälsa vem den är. Nicka lite. Ja, så här, och det kan ju vara när man inte känner heller men, mm. men man brukar alltid hälsa. Mm. Men det finns en del som aldrig hälsar. Okej, okay. vad beror det på tror du? Ja, jag vet inte. Det måste alltså Någonstans måste det vara en osäkerhet eller man själv kan kanske in i sin egen bubbla på något sätt vissa ja men det del har jävligt tjocka bubblor det är, så... det är inte bubblor, <laughs> det är så här rymd Det ja. är Ja. Ja men jag... det samma på mitt jobb det här inte på alla på mötesköket så. Här. De tänker likadant Nej bra? men jag kollar jag jag läser ju av lite grann. Om den hej, alltså. Ja. Man tittar på varandra så här, men, men du, vissa, vissa tittar bara på liksom, eller... men du, du söker ögonkontakt. Ja, jag kollar alltid. Jag, jag, exakt. Men hej, inte dem. Eller gör inte dem det, bara skiter. Då, då hejar ja. Om det inte det jag känner. Såklart. Men det är också konstigt att, inte, att man inte har ögonkontakt. Att man inte söker. Ja. Det är som en oskriven lag på något sätt. Inte när man går på stan, men, men mm. i en sån liten liten miljö. Mm. Jag kan tänka framförallt hos er för att det är så relativt, ja, relativt få vuxna. Jo. Det... men sen när man träffar på samma, samma person för femte gånger så behöver man inte, så man inte titta, titta och säga hej. Men, men man tycker mm. att det hör till det är som är det med Ty, Det tyder på ohyfs. Ja, Eller? Ohyfost, dåligt Dålig uppfost. Ja. Det var en bild på, vad heter det? att de stod, ge barn kärlek, mer kärlek, ännu mer kärlek, så kommer nog folk veta så, så småningom. Mm. Rådnat med? Och de kanske inte har fått kärlek. <laughs> nej, okej okay. Nej, det är så kan du. Det, det, ja. det. Ja. Det tar oss, det, tåls, det, det tåls att fundera på. Men på gatan då, om du går, liksom så här här ute. Ja, men då är det ju, då kan ju vem som helst komma. Ja. Men jag, jag, ja, men jag tänker i en småstad då tycker jag det är mycket mer att man hälsar på varandra eller liksom hej då man passerar. Jo. Men, men här så det, gör jag aldrig det för att det är... nej men går man en tid i morgon till exempel så träffar man någon som är ute med hunden och då kan man nicka till eller sådär mm. inte, inte, inte att man nickar till och om Man nickar till oss som när Ja man. Gående, nu där Stefan är ute. Ja. Jo, Jag läste en jäklig fin grej om... Såg den bilden om Nordkoreas ledare? Ja. Kim Jong-un. Det är, det är mycket, mycket runt han. Bland annat så, så var det att han, hade, att han kunde köra bil när han var tre år gammal. Det är starkt. Mm, det är verkligen starkt. Det sprids i ryktet. Och även om hans... hans Far, som är död nu. Kim Jong. Den andra. Eh, att han, han, han, på hans första golfrunden slog han elva hole-in-one. Hole-in-one. <laughs> ja, hole hole Jag ja, alltså, det är tjejen. Det är starkt också. Ja, men alltså, Otroligt bra talang. varför sprider man sprid sånt då. Och... Ja, men varför spelar han inte på touren? <laughs> jo, men, exakt. Jo, bland, bland men det, det, det, finns, men det finns ju ingen som kan som tror på det där. Alltså i, i, i, i i befolkningen där, alltså. jag tror på ärlighet ja nej nej ja, det har du i befolkningen ja. Ja, ändå så ska, de, så ska de spela med oh, oh. Ja, det är roligt skådespel. ja men, äh... nya kläder ja men det är det är verkligen kejsarens nya kläder och nu, nu är det sista som är i en bild. Du har ju bestiget eh, Nukoleshögsta berg. <skratt> <en bild. skratt> nej, nej, jag har inte sett något. Paektu Paektusan heter den. Mm -hmm. 2700 meter högt. Och då får man se du är i massa soldater som är där och, och står frina flyna utan att och, applådera. och ser man han, då har han ju rock på som lågskol. Han <skratt> har Flyger <med> helikopter. <skratt> ja, <skratt> Tror du? Nej. Nej, men, alltså, alltså, alltså. Eller så är det, det är grymt starkt att klättra upp för berg i lågskor och kostym. Ja, kostym och sådant. Från och stort. Det är, ja, vilken ja, mångsidig man. Ja, men om, de, om de hade kunnat slänga på en, liksom en sån här mm. no, no, sportkläder eller någon bergsbestiga, någonting. Då, då kom man i no... lågskor. Ja. <laughs> de glömde ändet va? Då, då kom man <laughs> när low furs med en liten flärp då och... fram <laughs> Ja. De, de framme. <laughs> ja. Jäk jag är ett litet lågspel. Ja, men är väl mer jag inte lågspel. Jag vill mer mer vill jag ha honom. Åh. Ken Young. jo, en liten anekdot om Mickey Treehouse. Där så har det ju Mickey som spelar med eh, Som spelar med Tauschen Fink. Mm. Och sen har du ju en kille som är i det här bandet, uh, My Brother The Wind. Och nu sist jag var där så, så var, det, uh, var det en som, som frågade nu du lyfte fram och skiv och så sa Det är ju med spelar med här va? Då var det en tredje kille som var där. Ja, sa han lite så här lite för läget. Och då var det dina favoriter, uh, Lustans Lakejer. Pappan? Ja, så det var en pappa till en kille som jobbade på Mickes nu och okay. spelade mig i Lustans. Vem var det då? Han hade hatt på ett omslag på baksidan. Du, du har ju alla plattorna. Ja, alla första i alla fall. Är ja. det då? Ja, precis. Det var ju någon av de här tidiga. Och sen vi följer med bort till... Nej, vänta, vänta. Vi, vi följer med bort till, till, till hyllan här. För att titta. Det var inte den. Inte syndernas rike. Den där kunde det vara, va? Men det är inte samma omslag. Eller var det den här den, är den, den första platta Är den här? Nej alltså på baksidan på Vinyl, vinyl så, så hade de ja, Det kunde det vara han då, kanske Jo men de är, de är lika Det är de, han var det då Aha. Vem det nu är Jag undrar om jag heter Kyle Janne Kyle Jaha Jaha kände spotting. Ja. så du har ju du har ju att gå till Mickes. Ja. ja. vi får se. Vi får se. Dokumentär här i veckan Det var P4-dokumentär När ACDC kom till byn De spelar första gången de spelar Sverige var 1976 Och då spelar de på ett ställe Utanför Falkenberg en liten, en liten Håla dansbana Och hur de hade fått titon för, Det, det, det kommer jag inte ihåg Men det var Gigs som spelade Då var det en mogen dans och i pausen Vid älva tiden så entrade ju ACDC i scenen mm. Och då var ju bara sådana här Dansbandskläddar, ja, det var väl några andra också Som var där Och så är ACDC uppe på scenen Det är lite häftigt Och ändå har de släppt, jag tror de släppte första skivan 74 Så det var ju som liksom inget Hur kom de dit då? Alltså, jag vet inte vem som hade boken. Det Man kan jag, jag, inte vara de kända Eller de stora Nej, nej, Och det var ju första gången var i Sverige Men det var ju ändå folk som, som, som Tog sig dit för att För att, att se dem mm. Du som kan din ACDC Vad var på första plattan? Eller Highway to have? Nej, jag vet inte TNT kunde kanske ha varit på första mm. Jag är dålig på det där Men, men det för ju, för ju oss in på På ämnet I dagens podd mm. Stora ämnet. ACDC. Men ja, då är det alltså inte ACDC utan då är det dansband. <laughs> Vad betyder egentligen ACDC? <laughs> nej, alltså, jag ska inte ta bort den. Ja, nej, vi ska inte gråta in oss på... på ADCD. ADHD. <laughs> vi ska inte gråta in, utan... Det, det vore vi... ett bra covernamn, coverbandsnamn. Ja, men jag tror att det finns. Alltså, det. ja, såklart. De som är ACDC-frådagen. Det är de som har haft t-shirt också med ADHD i... I den typ... I lång tid, ja, typsnittet. Aha, aha, Nej, men ämnet, dagens poddämne, stora poddämne, som vi tänkte tömma ut. Det var en lång, lång. podd idag. Ja, dansband. Mm. Dansbandspodden. Mm. Helt enkelt. Med eller utan guldkodis. <laughs> som du, Vill du förklara det? Som guldkodis. Ah. Ah, det, det och, ja. ja, det var Twitter och. det var Twitter-inlägg och det var vår en. Mm. Eh, Peter Nelson som var inblandad i det hela. Men vad, vad, vad har du för anknytning till, till Dansband? Eh, är det något? Mycket, ja Våga stuffa Gick du på Våga stuffa? Ja. ja Var du på Gnistan? Gnistan Men jag kommer inte ihåg när det var, om det var... Vilken ålder? Ja, det, det är det jag inte kommer riktigt ihåg Om det är försvarsbart eller? Ja, det var ju väl 8-9 Det var rätt poppis då tror jag Ja 8-9, då gick du. Då, var det, då pratade du till 80-talet. Ja, kan det vara? Ja, precis. Mm. 80-81-82. Var det ingenting för dig? Du var för tuff. Ja, ja. <laughs> det måste jag vara. Nej, jag vågar var väl någonting. Ja, du kanske missade det då. Eller jag menar, du, jag, känner, jag, jag, jag känner till. Fenomen. Fenomen. Nej, men Det jag var, var, liksom, var skit många som gick på det där. Så då var det, var det ju roligt. Ja. Men. Så att där var man ju stoffar fram lite, igen. Lite bugg och lite foxtoff. Eller foxtoff framförallt. Men var det levande musik eller inspelad musik? Ja, det var väl levande tror jag. Tror mm. jag. Eh, ja. Det rullade på där, Sen var man ju på moliden några gånger. Mm. Jo, det var man. Fast det var man mest ute på parkeringen. Parkering, ja. Var det? Ja. Det var man inte så mycket inne. inte inne på danskår? Eller? Ja, men någon gång var man väl... Det, det skitfint. De hade ju sådana lampor. Eller sådana lyktsignaler i taket. Det blev damernas. Då skulle, fick damerna bygga upp. Och så härrarnas. Men hade de inte en... en en skylt som lyser upp. Ja, det var ju en ja, ja. Var det, som lystes upp härrarnas och damerna ungefär som grönt ljus och rött. Ljus. Det hade ju aldrig funkat idag. <laughs> varför det? Nej, ja, men det fanns ju ingen hön. Det skulle vara dam damernas hens. Ja. Det borde ju vara hens. Ba bara en stor hens och den lyser jag till. <laughs> ja, varför inte? Jag menar, jag, min, min, min koppling till, till, till dansbandet, det var väl när eh, man var uppe i Molly, Modernmolför när man var i tioårsåldern. Då var man där på, på... För det måste ju nästan ha vara den största dansbanan i Målidens folketspark. Mm. När banden kom dit vid fyra tider var man där och så hjälpte man dem att bära in lite grann. så fick man alltid vykorten med Kristmärken <laughs> du, ja, ja, ja. du var lite där lite Det var inte det ett jobb för dig. roddare? Nej, <laughs> <laughs> dansbandstrummis. Ja, fan. Skulle, om du skulle du får ett erbjudande från Max Blads. Ja. Du får vet, samma lön som du har nu på det, på, som, för, eller som på skolan. Och så får du kuska runt på dem. Men det, det, alltså, det, det, det har jag tänkt just på det. Just, bara för som ett hantverk. Liksom. Just, just dansband. Men tänk då att köra en två timmar. Och så sen har man en liten paus på 20 minuter och ja. en halv timme. Och så stövlar man på igen. Ja det är som ett rep som vi hade Ja, då körde vi inte två timmar på slutet, det körde ju bara en ja. nästan 40 minuter där utan en kaffe och sen körde man ja, du som minuter. gillar att spela här. Ska du tro det? Ja, men jag, jag tror ska vi läsa. Ja, men alltså, bara för att spela så länge det, det skulle ska jag vilja läsa på. Ja. musiken skulle inte inte turnera ska Musiken skulle vi inte ska, skulle, skulle få, nej, ska jävla Ja. Åka runt i en sån här vad heter dansmansbuss. Ja. Jag, jag, jag har... Äh, Kommer det erbjudande så ska jag, ja, ska jag överväga. Jag ska, ska kolla, ska jag tipsa. Om. Ja, men jag har ju... Kolla mina kontakter. Ja, gör det. Dra i några trådar som det heter. Max Blads, vad heter de? Max Blads. <laughs> <Max Blas. laughs> jag har ju grottat inne totalt i, i dansbandsmusik här under veckan. Mm. Och just liksom där historien om att, att det, det var ju Bugg och, och foxtrot. Mm. Så, så, så, så, så. visst var det där Som det börjar Åh oh, vad heter det Och sen så kallar man det där Dansmannsmusik Och jag, jag har delat upp det i I tre olika Faser 70-tal 80-tal Och 2000-talet På så sätt Mm Ja men först, först 70-talet Det var ju i, i Det var i, i Folkparkerna Kan du sluta platsen med papp du, du, du stör mig Ja med, förlåt Du stör mig nog mycket. mycket ja. Nej men 70-talet det var då dansmannen var som störst Mm Vad har ni Ja jag har Jag har en fem i topplist Vad oh, jag här. tänkte dra Men jag, jag har inte jag inte graderar den liksom nej, sådär. Bra, bra, nej. Men eh, vi kan vänta lite med det. Ja, vi kan inte, ja. Men jag har ju några favoriter. jag kan, jag, men jag kan säkert... inte placera dem, det är det ja. jag menar. Tids... Ja. Och tidsmässigt. Nej, dansbandsmusiken. Dans, det är ju liksom tidlöst. Dansbandsmusiken lever ju ja. lever vidare. Ja. Det, det är ju att för, först på 70-talet, då var det ju dans i folkparken som typ molin och sådär. Mm. Och under 80-talet, var det ju mera på stadshotellet då. Dans på båten som jag kallar det för På mm. de här stora Cinderella och, och Ner i de här klassiska Och sen 2000-talet Då var det ju nedläggningar Då la de ju ner mycket av det där eh, Dansbanden det Är det så illa. Ja Men sen ett, ett uppsving Det var ju med, vad heter han Peter Zettman Det här programmet Dansbandskampen Hette det va? Jaha Nej, De missar de, tänkte jag säga. Var bra. Jäkligt jäklig bra. Vad är då? Skotts. De tycker jag var bra. Nej, det tycker jag väl inte riktigt. <laughs> Vill du kolla på det? Jag, jag kollar. Jo, det är det gjorde jag gjorde. Ja, okay. var det Skotts och vad heter de? De var klädda som på borsutor. De var ett gäng och så hade de ju. De var ifrån eh, där uppe där de gör hack som Det är Dalarna någonstans. Ja, någonstans där inne. Malung eller Fanny. Nej, nej, de pratar. En, eh, vem, inte Vem mm. Ja, i alla fall. Där. Ja. Som, som vi märker så här. Det... Ja, men... Vi, vi tömmer Lyssnare får ju också ta det eget ansvar och kolla upp. Ja. <laughs> Om vi råkar missa någonting, Mot för Ja, det tror jag inte att det tror jag inte att att det, det är bara att googla. Nej, sen, så, sen så var en liten uppsving med, med dansband också på Lokets sid på bingolotto. Mm. Sen kom den där jäken Lasse Croné och förstörde och tog dit Stages Cobra bland annat. Morris, ja. <laughs> Var han på bingolotto? Ja. <laughs> jo. Var under Lasse Croneres tid? Jag vet inte. Det var kanske 6-7 år sedan. Han gör lite oväntade grejer. Så då var han med en körde en ny singel på bingolotto. Det kommer att vara en stor grej. Och om de, om de förstod vad det var de här vanliga tittarna kan jag inte fatta. Nej men jag tänkte om, om som han Imorgon säger det här. Jaha, landet, gjorde det, det, vad det. var det tror Jag tror för att han jag tror att det var liksom uttänkt att han går mot ström, så här, Det här är ingen Ja. ja han måste säkert exakt vad det var. Men att... Men det är spännande för att han visste att mycket tittare. Kanske. Det är spännande ifrån då <hör> dans som Loket körde ja. till Lassegunner och status som är var Ja. Det är lite det är, det är nya grepp. Nu vet jag inte har de någon, någon live vant på Bingo Lotto uttaget. Nej, jag vet inte. Jag brukar inte titta på det. Va? <laughs> så att men det är... Så är det. Lars Kristers heter ju det bandet. Okej. Okay. Ja. Vad sa jag kommer fortfarande inte vad de heter. Mm. Var kommer från. Jag har en fråga till dig som gammal batterist. Mm. Eller som. Vad är skillnaden med? Me. Ja, alltså dansband spelas ju i fyra fjärdedels takt mm. hela tiden. Och så finns det ju baktakt och synkop och framtakt. Vad är skillnaden? Framtakt. Ja. Baktakt och synkop. Baktakt och slår alltså om du slår på. Eh... Hur, men vanlig, vad är skillnaden på baktakt och vanlig takt? Men van, vanlig takt, då, då, då spelar du Om du spelar eh, Fyra fjärdedels mm. Ja, så är det så mycket riktigt så ja. då, då lägger du kaggen på Ettan, trean Och virven på, på Tvåan, fyran En, två, Aha. tre, fyra En, två, tre, fyra Ja, ah, just det Och baktakt så, baktakt då, då, lägger du, då lägger du virven på ettan och trean Oh, ah, det är vattigt. Så framtakt är liksom det första kan man säga. Framtakt allt. Allt är jag hört <laughs> jag har hört det som som som batterist. Okay. Kanske man lägger en på femman Innan man börjar. <laughs> <laughs> nej nej vänta du Nej men jag kör framtakt. <laughs> och vad är Synkop, då? synkop det är ju som när man, när man man spelar lite. Man tänker utanför boxen. Man spelar utanför boxen. Lite jazz. Ja, man kör en, en, två. Man lägger någon fil Ja, någon, någon, någon lite ja, fel ja, Manchester, Manchester vågen ja. The only one I know, ja. till exempel okay. Den är väl mycket sin mycket, Det är väl mycket sin man, man kör in, ingen rak takt utan man gör mellanslag Och liksom lite sådär Lite mer sväng blir med sin kåp. Tack, bra svar <laughs> Tack Tack <laughs> <gör> <gör> <gör> ja. Jag har det lilla trumsetet med en. <gör> ja. <gör> jag är jäkligt tugen på din, din fem i topp. Ja. Dansbands fem <gör> Har du också en? Eller, aj, kan aj, du, i... du spontant göra en fem i topp? Ja, det, det finns mer ett band som jag vill lyfta fram. Okay. Mm. Ja, det här är genom historien då, som jag var mest influerad. Mm. Femma. Lasse Stefans. Mm. Låt de sista juva år, Nella alltså Hur Nej. många hur många veckor låg inte de på Svenstoppen egentligen? Och vad heter de som sjöng? Sjunger. Det var ju någon featuring. Den brukar alltid komma fram på ja. på VT där. Ja, det var ju säkert eh, några tusen veckor eller Ja, när den låg åtminstone över, över ett år i alla fall. Ja, ja. ja. Nummer fyra kämpen här, vikingen. Ja. Vikingarna med, med eh, Vad hette han? Christer Sjögren Christer Björkman <laughs> Christer Sjögren alltså. ja. Och även i vikingarna så var väl Vad hette han? Eh, Stefan Borsch Han var ju med i tidigare upplatser Så det, det, är... Ja, det är en klassisk band Oj. Jo men det är, det är två, två stora, stora Artister ja. Inom samma band Och på fallplats Kurt Kurt Hagers. Ja, de kör med saxofon också. Kurt ja, och Kurt ha jag, jag, för mig, de, de gjorde väl någon sån här... Eh, jag tror de kör den här fågeldansen. Det var, ja. ju, det var, det var Kurt Hagers som var det, var... det var ju då man tände till. Ja. <laughs> <laughs> Kurt Hagers var, var ju lite mer en pajasband. Ja. ja, även trumpet kör säger Ja. ja. På, alltså, på nummer två så är den delad. Jag kunde inte välja. Det är... Då har vi Striplers och Tolerans. Två klassiska 1700-talskbröder. Mm, ja, det. det är tunga namn. Ja. Striplers och två bröder som håller på fortfarande att ja, jag Tolerans, det var gråtiga Still going strong, gråtiga tårar. Ja. För, men det är just det, Nisse <laughs> nyser Vem Nej, men så har tålar tårar. Just det. Och nummer ett du var, var delat platser där Ja det var delad. Har var du sex stycken med på din femma i topp Ja för att det ja. ja Så att de kom på samma tid kan man säga ja. Samma hundrade ja, Så ja. vi gick inte att sära på dem Nej. Eh, Nummer ett Öviksanknytning Vänta för att gissa Du man Vad heter de då? De har, det har två namn va? Dubbelnamn. Nej Som typ Kurt Hagers Inte de här Nej vilka var det? Här? Dansorkester. Ja! Ja, ja, ja! de, de körde ju... De, de körde ju mycket. Mycket dansmusik. Ja. Egentligen så skulle vi haft... ...haft... Äh, ...basisten i bandet. Mm. Han kommenterade till. Ja, det vore ju kul egentligen om... ...om han skulle kunna komma hit och, och jamma lite. Och bara köra ...bak takt. Ja. Eller om man kunde ha hans så att han kunde köra i bakgrunden mellan våra inslag I, i Dansbandsrytter Ja, oh, verkan, istället för in in in in så skulle man kunna köra den här Seinfeld tillbaka yeah. se Kan du spela och okay. <viral> mm. <g� skincare> Nej, jag har inte så bra Slå Level 42-boss <tiden>, <acom> Ja, ja. Vad tycker du om listan då? Jo, men jättebra, men jag tycker ändå att det saknas några ja, namn. Ja, det saknas ju några namn. Två namn jag att det som saknas direkt är ju först och främst Flamingo-kvintetten. Mm. Dag om sexan. <laughs> strax utanför. utanför. Och här har jag, vad heter det, mitt favoritband som jag faktiskt har nämnt en gång redan. I dagens podd. Jag kan spela en, en liten låt här ska vi se. Lyssna på texten framför allt. Så kommer det varje gång. det är år. Ni det är erkänn vi håller ihop temat här lite igen med efter Björn Alelius Snacket och vi snackade det är ju ett dansband. Mm. Ja, det är ju genomtänkt. Ja. Men sen är jag det, ja, jag, hörde jag, du vilka Sten det var? Sten och Stanley var ju också bra. Ja. Nej, Kallade var det v 6 Nej, v 6 var i Kiki som liksom, tror jag Ja, just det Fyra bokstäver Jaha De är nämnda i podden redan Jigs Jigs ja. Och de hade ju sin, sin stora hit i I den här låten, skulle vi säga Som var egentligen en cover Det är fyra år sedan den vi igen den? Nej. Allt kommer du sänga. Då vi det. Ja. Var det jigs också? Ja, ja, det här gillar jag ju. Ja. Hallå, det, där, det där måste komma 72-73 ja. Och din Tomahawk, jag förtog inte riktigt, vad är tomma. Tommahawk Jo, den där Jiggs låten, jag har, ju, jag har ju gått i djupet verkligen med det här mm. Och egentligen den här nu skulle föra på originalet Gigs fick ju en stor hit Vet du vilket bolag låt låg på förresten? Polar. Nej. Om man tänker med tokigordiga texter så där och, Jaha. och jäkligt kommersiellt sålde mycket. Bert så mm. vad, vad den heter. Marianne. Marianne, mest. Men det här, 1941, kommer originalet. på prärien. Några Där det är den gamla... väster är Cameron. Nej, nå i Göteborg. Jag känner väl Lasse Dahlqvist. Ja, vad snackar vi inte om Örvik Lasse Dahlqvist? <laughs> vad han som skrev det också. Ja, det tror jag. Tror du? Uh Hallå, -huh. det är Jan Lindion. Ja. Ja, bra. Från är 41. Ja men det var en bra lista som du hade men vilka, vilka spontant har du då? Ja, topp jag, jag, tre i alla fall Topp tre så skulle jag ha Jigs Jag skulle kanske till och med ha uh, Vad heter de? Flamingo Och Också ett klassiskt band Skyts Skyts mm. Okej okay. Ja Vad har inte? vi på Skyts? <laughs> Ingenting äh. inte från min sida ja, men Skyts, de hade ju några hittar de hette ju i början Public Killers Ja, ja jo, jag tänkte oss komma till det Men du avbrötade den Men sen tog du ju namnet efter trummisen det var Ja, men nu har man... vi ju inte att se Aj, aj, aj ja. Det bankar och det bultar Nej, jag vet <laughs> sångare, det, Christer, Tarsan, ja. är det? det är ju Christer, och Oxen ja Tarsan, vad irriterade är på Skjut, så undrar fint. Det här är bra, det är alltså. bra, bra. Är det här baktakt eller framtakt? 522, 522. Har du velat, hör du på toppvånen på dig? Är det fel, är det baktakt? Det här det är rätt. Ja, mm. Jo, för det här är var jag på en sexårsfest. Sex Lite så drop -in. Och då hon och hon några gamla jobbakompisor Och en, han är biträndrektorn nu på någon skola I Vällingby Han har varit med på musiklektion Och var det var även högstadiekillar Och så skulle de få spela trummor till De hade en massa här digitala trummor Så skulle de få spela till You Read Me. Okej okay. Men den är Nej, det är nog ganska så. Nej, det är bara Det är, bara, det är, det är verkligen bara en tråd. Bara så liksom. Ah. Och det var ju en jättestöd, jättestödiga killar, Men de kunde inte hålla takten Nej. Och de var så ville verkligen spela Och en kille Han, han, hade ju, han var ju så helt inne i där Så han körde halva låt bort och slog på virven han slog på hi sen så, så kom man ja. på i liksom, halva låt Och han slog på Svår, Svårt. Jag tänkte två pikar I dansbandshistorien mm. Jag tror rent objektivt sett Det var ju när Forbes kom sist i Euro, Eurovision med, med sin låt Beatles. Mm. Redan på farfars far spelade Beatles. Mm. Farfars far kan ju svara ja. Vem de var? <laughs> Beatles, Beatles, ja. ja. Det var ju ett. Och så sen när Fredrik Norberg, alltså inte vår kompis Fredrik Norberg utan Popsicle, Fredrik Norberg sa att hade hoppades att Arvingarna skulle dö i en bussolycka 1993. På, på Gramm Ja, de, de vann väl Gramm där. Ja. Då var ju, de där två, det är nästan dansbandshistoriens höjdpunkter ska vi säga. Då lyfter de ju fram. Där, ja, det är ett mm. stort spann. Det är ju ändå 16 år mellan 1993. Mm. Och... 93. och. Ja, 16 år är lång tid. Det är åtta år gånger <laughs> Det var 22 år sedan nu, kan vi säga. Mm. Sen, så att, äh, det är... hänt en del kan man säga. Ja, ja. På alla fronter. Nej då, det fixas. Ska vi Mer eh, koppling till, till dansbann så kan jag säga att eh, mor, och mor för de hade ju som ett litet hus på, på tomten som de hyrde ut. Okej. Okay. Då var ju vad heter det, En gång som spelade Så hyrde eh, Raimond Ek Hyrde ju Vad det är ju inget världskändis Nej. Han spelade keyboard tror jag I bandet Barracudas Och kopplingen då, då Även Arne eh, Det fanns en som Arne som jobbade på Dinesios mm. Han spelade också med i Barracudas Barracudas med Z Om du ska söka Och eh, Just den där har han, spelar ju trumpet på Mannen med tusen ansikten. Vår singel baksidan. Okej. Okay. Johan Malm körde i trumpet live. Man hörde det som inte du lät. Men i studion då går det inte att dölja någonting. Så han provade en gång och sen sa tror jag Vem det var som... Som... Vad hette det? Som producerade Nej, Nej, det här går inte, så sa så kanske tre dagar chansen att de ska hitta den så Skulle de vilja tre toner? Ja. Att de ska ju klara det flera gånger. Då alltså fick de ropa efter ANE. kom upp. Men här har du en Medina som är på din femma topplista. Och det här är en, är en scen, en här, men det är ju en klassisk, en klassisk låt. Vi låt upp till samma och Som igen. Aj. Det här är en bra bojo i Sverige oh, ja, ja, ja. ja. Det här är en bra man, text också Mycket bra ja, text Det måste man ha kört på Våga Ja. Nu kollar jag på Det är alltså på Youtube och Det är från 2009 jag tror att de uppträder på... Det kan vara på Liseberg. Och så har de klippt in i en massa, massa blusar som putar. Mycket bra. Mm. Och sådär, vi kör en låt här med Fernandos. Om är fläskiga men visst är den fin. fin Nej gigs eller Schyds Jag tror att det mai, är Jiggs Mölliga Maj Finns det en låt som heter Känner du den? Annars hade jag en Klasskompis på grundskolan Vars pappa hade en, en Dansbandsorkester mm -hmm. Gerard Jakobssons orkester Känner du den? det? Ja men vi känner igen Gerard Jakobsson mm. Jag kommer ihåg att det var en, man var hemma där för att man såg våra tavlor med dansmannen stående i samma mm. svida. Och stort. Jo, men som dansmans fanatiker mm. var ju uppspelt. Men eh, det saknar lite grann just det med samma kläder och. Ja, det gillade jag. Ja, ja. Eh, Polarna och Jörgen Edman hade ju en fantastiskt bra låt som hette Strippan från Trosa. Här ska vi föra. Och den här var ju även med i filmen Repmånad, i Lasse Åberg. En bra säng. Du tror bara det är en stor oh, ja. är net driver av sig klärerna. Mycket bra. Mm. Men alltså det här våga återkommit det här våga stufa, Var det fortfarande någon liksom de som stod där? Nej, jag vågar inte. Nej <laughs> ja, men då, då då viskar man. Våga stuffa. Kom igen, du vågar. Våga stuffa. Och hade man vågat stuffa då fick man inte komma lite ut ur. var det de som, inte, de, de som inte vågade stuffa stort? Ja, det var, ju ju. var det kanske inte så mycket dans. De bara stod, nej, jag våg. Våga? Jag vågar inte. Stuffa då. Ja. <laughs> stuffa, våga då. Våga. Våga. Den ska öka kämpa. är ja. och damer. Så var det på Moli, kommer jag ihåg. Då stod herrarna på en sidan och damerna på den ja. andra sidan. Och då kunde det vara tre, fyra meter emellan. Så blev man aldrig uppgjuden. Nej Det var ju slags med de första Ja. Oh, Andra sorteringen stod, stod, stod, stod. <laughs> tredje, tredje fjärde <laughs> Tredje fjärde de kom inte från parkeringen Nej De var i baksäden för bilarna ja. ja, men jag tycker att vi har tömt ut Nu finns det inte så mycket mer att säga om det Om Om, om, om dampen, nej Nej men jag, jag, jag ser verkligen fram emot eh, Att få höra Tula på den Ja, ja. Det blir bra Eskilstuna. På Valborg vad är det för Valborgsplaner? Sista april, som man sa jag i Vickbara. Ja, sista april. Nej, vi brukar alltid ha någon gäst. Yes, Favipa brukar, jag brukar komma över med. Ja, just det. Ja. Nej, men jag tror att det, det blir nog lugnt, lugnt och samsatt. För eventuellt så blir det konserter på, på, ja. på fredag. Ja, just det. man ska ha på. Mm. Ja, pensionärs- och dansmannspodden. Ett till ända. Ett till ända. Mm. Och nästa gång så blir det alltså 66 på, on the road. Road 66. 66. till Jag ska på Helsing. Ja, det får leda till mycket. Det känns. Så... Ja, så har vi, det här blir det vi hörs där. Ja. Hej. Oj,